واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكما عليكم الا تشركوا به شيئا ان شاء الله katika hii fursa tunajaribu kuzungumzia tafsiri ya ambayo inapatikaniwa katika sura tul an'am ikizungumzia wasi ya 10 na kuna aya kama hizi ndani ya Qur'an vile vile katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul ewe mtume waambie watu ta'alau njooni halumu waqbalu wa njooni athluma harrama rabbukum alaikum ili ni wapi habari kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha juu yenu sasa katika aya hii tunapata kule kubainishiwa uharam wa mtu kumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala waharamu wasisi kumshirikisha Allah Subhanahu wa ta'ala taala wa atlu njoni niwelezeneni niwape habari kuhusu mambo gani maharrama rabbukum alaikum kile ambacho Allah meharamisha juu yenu na ni jambo ambalo halina shaka ndani yake na jambo lenyewe ni kitu gani la tushriku bihi shay'a Allah subhanahu wa ta'ala na chochote kuwa Allah ameharamisha juu yetu kumshirikisha na namna alivyoharamisha sisi kumshirikisha vile vile ameharamisha madhambi mengine kama alivyotubainishia kati ya haya madhambi ni uchafu wa zinaa kuiba kuwa jeuri kwa wazazi wawili kula mali ya riba na madhambi mengineayo vile vile ambayo tumeelezwa imma ndani ya Qur'an ama mafundisho ya Rasul sallallahu alaihi wasallama lakini dhambi kubwa kabisa ni ushirikina kwa sababu ushirikina ni kinyume cha tauhid na tauhid ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala wanakuwa na ikhlas ndani ya ibada yako kwa ajili ya Allah Subhanahu wa taala wala hugeuzi ibada kwa asiye kuwa Allah Subhanahu wa taala kama wanavyofanya baadhi ya watu wanaabudu majini wanaabudu binadamu wanaabudu malaika wanaabudu mitume kuabudu masanamu miti mawe ama kuabudu hata baadhi ya wanyama hiyo ni katika ushirikina sasa ibada ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala ibada hiyo haifai kuabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala wala si lahadin ayad'u wal malaika haifai kwa yeyote kuabudu na kuomba malaika mitume wa Allah subhanahu wa majini ama kuomba nyota masanamu, ama kuyasujudia haya yote hili ni jambo ambalo tunakatazwa ndani ya Uislamu unapokuwa na shida yako ama shida zako basi zielekeze kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake kisha baada ya Allah kutukataza madhambi haya ushirikina akiendelea kusema wabil bil walidaini ihsana na wazazi wawili watendewe wema kwa sababu hao wazazi wana haki yao kubwa kabisa na ndio haki ya pili wasia wa kwanza Allah natukataza, tusimshirikishe na chochote wasia wa pili wabilu walidaini ihsana na wazazi hao wawili watendewe ihsan hii ni kuonesha kwamba wana haki kubwa kabisa na haki yao inakuja bada haqqi ya allah subhanahu wa ta'ala imekuja aya ndani ya sura tul israa allah anasema wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qada rabbuka allah mefaradhisha na kuamrishisha na kuwajibisha anisaabudiwe yeyote isipokuwa na wazazi wawili watendewe wema tukiangalia aya hii vile vile Allah anaharamisha ushirikina Allah anaharamisha ushirikina kwa sababu ndiyo dhambi kubwa kabisa kisha baada ya hapo anatueleza umuhimu wa kuwatendea wema wazazi wawili kisha baada ya hapo anaendelea kusema wala taqtulun wala taqtulu wala msiwaue watoto wenu na hili wasia watatu wala taktulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa wala msiwaue watoto wenu mkihofia ufukara kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuturuzuku na vile vile kuwaruzuku hao watoto ukiangalia katika zama za kijahiliya kabla ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kutumwa anapofilisika mtu ama mali yake ikaanza kupungua alikuwa mwenye kuua baadhi ya watoto wake anaanza kuuaua baadhi ya watoto na khasatan wasichana akihofia kwamba hao wasichana huenda wakaniletea aibu na hao vijana wa kiume huenda wakanimalizia chakula sasa akaanza kuua mmoja baada ya mwingine Ndiyo Allah Subhanahu wa Taala akakataza akisema wala taqtulu Wala msiwa uwe watoto wenu na kiaendelea kusema kuwa Rizki imo mikononi mwake nahnu naruzukukum wa iyahum sisi ndio waruzuku na vile vile kuwaruzuku Hawa watoto kwa hivyo riziki zetu na za watoto ذيكوا مكنون وم الله سبحانه وتعالى وصيه ونه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا مسكربيه الفواحش معصيه نؤشاف انهه وكانوا زواجينا الي يجفشى بسبب اكلي الي Mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka akili kama hiyo inachukia kila jambo baya na miongoni mwa jambo baya ama kati ya maneno mabaya ambao ni fawahish kal kama vile mtu kuwa jeuri kwa wazazi wake wawili wa qati'at na mtu kukata kizazi chake ukawatenga jamaa zako kwa sababu moja ama nyingine leo ukiangalia Baadhi ya ndugu zetu Allah anapowafungulia wanawakataa jama zao, unaoona kwamba huenda wakanifilisisha wakaniomba mali yangu sasa unaamua kuwakata hutaki kujua hali zao wala kuwatembelea wala kuwasaidia katika shida zao sasa Allah subhanahu wa ta'ala anakataza fawahish kama hii na miongoni mwa fawahish ni mtu kula mali ya ribaa na riba ni ziada unapeana kiasi kidogo unarudishiwa kiasi cha zaidi kwa mfano umekopeshwa moja unapolipa unalipa laki moja na kumi Ama elfu ishirini kila inazozidi kuketi ndio inazidi kuleta faida hiyo ni ribaa na katika Uislamu tunakatazwa na miongoni mwa fawahish azina uchafu wa zinaa waliwat na uchafu vile vile waliwat mtu kumuingilia mwenzake, sehemu ya haja kubwa hili ni jambo ambalo linaharamishwa katika Uislamu wa dhulmi nnasi fi amwalihim na vile vile kuwadhulumu watu katika mali zao wadimaihim kuwadhulumu watu katika damu zao unamwaga damu za watu pasina na kujali haya ni miongoni mwa mambo ambayo tunayaita fawahish, machafu ema yanaonekana waziwazi ama yamejificha wasiya watano wala yataktulun nafsa allati allahu illa bilhaq walamsi nafsi ambayo allah meharamisha kuwawa, katika Uislamu islamu ni haram kuua nafsi illa tu anauawa alieua anauawa alieua na hii ni baada ya hakimu kupitiza ama kutoa hukumu kwamba huyu kaua naye vile vile auuawe sasa kuua nafsi ni jambo ambalo tunakatazwa katika Uislamu wala nafsa nafsallati haramallahu illa bilhaqi na kule kuua nafsi kuna njia nyingi waweza kuwa sababu ya mtu kuuawa kwa kumzulia urongo kumsingizia ama kusababisha namna yoyote itakayompelekea mtu kuwawa haya ni mambo ambayo Allah anatukataza wala ya taktulu nafsa allati allahu illa bilhaqi haya mambo yote Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza Dalikum wassakum bihi la'allakum taakilun. Hii ni wosia ambayo Allah ametupa ili tuweze kuzingatia, ili tuweze kuzingatia, tuepukane nayo, tujihadharishe na ushirikina, na vile vile tujihadharishe kuwa jeuri kwa wazazi wetu wawili bali tuwatendee wema. Wassakum bi an la Allah ametupa wosia Tusiwa uwe watoto wetu tukihofia ufukara Ametupa wasia tujiepushe na machafu yote yanayoonekana na yaliyojificha ametupa wasia tusiuwe nafsi basi na haki dhalikum wasaakum bihi hii ni wasia ambayo tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala na wasia kama huu lazima tushikamene nayo ili tuweze kufaulu hapa duniani na vile vile kesho akhira na mwisho wa aya imekuja la'alla taakilun ili wenye akili waweze kufahamu haya maneno ambayo Allah amewapa wayafanyie kazi na kuyazingatia ama wasio na akili kama vile wendawazimu na watoto wadogo Awa hukumu yao ni tofauti kwa sababu mwendawazimu haandikiwi kheri wala la sharri sawa na mtoto mdogo sasa makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ni sisi kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake tukija katika wasia wasita wala takarabu maal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuda wala tuskaribiya na kula mali ya yatima ila kwa namna ambayo ni nzuri mpaka mtoto huyo aye mwenye kubaleghe sasa yatima ni mtu gani huwa alladhi malehu abun yatima ni yule mtoto ambaye hana baba mzazi mata abuhu wa huwa saghirun qabla an yahtalim babake kafariki hali yakuwa ni mdogo bado hajabaleghe huyo ndiyo yatima Lakin, anapofikia umri wa kubalere. uyatima unamuondokea leo tamsikia mtu mzima aliyebalege tena ana watoto anajiita yatima kwa sababu hana wazazi sivyo hivyo yatima ni mtoto mdo, mdogo ambaye kafiliwa na babake mzazi kabla ya umri wa kubalege anapobalege uyatima unamuondokea sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametoa wasiya hao mayatima kutendewa wema na vile vile mali zao kuhifadhiwa wala mali zao zisiharibiwe leo angapi miongoni mwa yatima mtoto mdogo kafiliwa na babake mzazi ammi yake anaanza kuponda mali yake inafika wakati anayebadilisha mali inakuwa yake anakula vizuri watoto wake wanakula vizuri wanasoma vizuri watoto wa ndugu yake marehemu watoto wa ndugu yake ambaye ni marehemu tayari wanahangaika na kuna uwezekano labda mali yenyewe ni hao mayatima lakini wanakosa usaidizi muhimu mali ya yatima lazima ihifadhiwe ichungwe wanapobalege wakajua akili zimekuwa sawa sawa mali kama hiyo warudishiwe Allah anazidi kutueleza Allah anazidi kutueleza wala taqarabu mala liyatim wala mumsikurbie mali ya yatima illa billati hiya ahsan illa kwa njia ambao ni nzuri njia ambao ni nzuri ni ipi unaifanyia biashara na kuikuza mali kama hiyo ili simalizike kwa sababu mali kama hiyo ikiwekwa labda zakaa kila mwaka inataka haki yake kile napotolewa huende kapungua sasa unaifanyia biashara ambayo itaikuuza mpaka mtoto huyo atakapobalege apewe mali yake wasia wanane waofu lkila walmizan waofu lkila watu bilqisth watwa mizani isipunjwe Leo wengi miongoni wanaofanya biashara wanapunja mizani unanunua sukari utadhani umenunua kilo moja kumbe kilo haijakamilika na Allah katika aya nyingine anasema wailu mutaffifin ole wao adhabu kali kwa wale wanaopunja na kupunguza mizani kwa hivyo mizani, mizani lazima ikamilike ukienda kununua nyama kama ni kilo moja iwe ni kilo moja lakini mwenye kuuza anaona anapouza kilomoja kilo moja kamili hatapata faida kubwa wala si faida bali ni hasara wao mnyanganya huko na kwa namna nyingine vile vile mali yako itapotea sasa Allah anakataza Allah anakataza mizani kupunjwa kivyo hivyo yote kumdhulumu mtu madama nyama inauzwa shilingi 400 mpimie mtu kilo iliyokamilika Allah anatoa wasia watu wae waadilifu katika vipimo vyao mtu ambaye ni fukara asidhulumiwe mtu ambaye ameghafilika hajui kutambua kile anachena namna gani asidhulumiwe bali mizani iwe na iwe uadilifu la nukallifu nafsan illa usaha Allah hakalifishi nafsi illa kile ambacho nafsi inaweza kutekeleza Allah nazidi kusema katika wasia wa 9 wa idha qultum fa'dilu wa fa law kana wa fa'dilu wa kana dha katika aya hii Allah natuamrisha, tuwe waadilifu kwa jamaa yako wa karibu na vile vile adui wako unapozungumza uwe mwadilifu kwa sababu baadhi ya watu katika maisha ambayo tunaishi madama mtu ni wako uko tayari kumtetea kwa namna yote awe amedhulumu uko tayari kumtetea yende yende akokosea unakwenda kumtetea sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza bali anatuamrisha tuwe waadilifu kwa adui na vile vile rafiki watu wote tuangalie usawa usijue kumtetea mtu kwa sababu ni wa kabila lako ni rafiki yako ni jamaa yako kuwa mwadilifu kuwa pamoja na haki hata kama kuna ugomvi baina yako na fulani isiwe ni sababu ya wewe kutompa haki yake kawumin, wala yajrimanukum Shanaanu qaumin wala isiwapelekee ugomvi wenu na watu fulani msifanye msifanye uadilifu wa idha qultum fa'dilu mnapozungumza kuweni waadilifu sasa hakimu yoyote na kila anayetaka suluhu lazima awe muadilifu kwa mazungumzo yake awe muadilifu kwa vitendo vyake iwe ni jamaa awe ni jamaa wa karibu ama jamaa wa mbali lazima uadilifu upatikaniwe wa bi'ahdillahi aufu na vile vile ahadi ya Mwenyezi Mungu itekelezwe ahadi ya Mwenyezi Mungu itekelezwe ahadi ambayo ametoa wasia kwa waja wake itekelezwe namna anavyotaka utapata katika aya hii Allah natuamrisha tuwe wenye kumtii na kumpwekesha na kuwa na ikhlas katika mambo yetu yote na tuache, ma tuache masala ya ya maasi ya chochote ambacho kinashikamana na maasiya tujiepushe nayo hii ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu na katika aya nyingine anasema waofu biahdi ufi baehdikum tekelezeni ahadi yangu nami vile vile nitawatekelezeni ahadi yangu juu yenu sasa Allah natuamrisha, tutekeleze ahadi yote aliyotupa thalikum wasaku bihi la'allakum tadhakkarun Hizi ni wasia ambazo Allah ametupa. Anataka wasia kama hizi tuzifanyie kazi na kushikamana nazo. Kisha akazidi kusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima. Kutekeleza haya maamrisho. Hii ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka. Unapofata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake hiyo ndiyo njia ya Allah iliyonyooka nayo ni mtu kuwa na ikhlas na kuwa na msimamo kwa mambo yake yote kwa kuacha makatazo na kufata maamrisho wa anna hadha sirati mustaqima hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka njia kama hiyo fatabi'uhu jilazimisheni Kuifata na kushikamana, kushikamana nayo wala tatabu'u subul wala msifate, njia ambazo ni za uzushi njia ambazo zinaambatana na matamanio ya nafsi njia ambazo ni za haram Allah anatuhadharisha na njia kama hizo kwa sababu njia kama hizo zitatutoa kwa mwelekeo wa Allah subhanahu wa ta'ala wakati mmoja rasul sallallahu alayhi wasallama alichora mstari ambao umenyooka kisha ndani yake akachora misitari ambazo zinatoka kulia na kushoto akaambia maswahaba hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka shikamaneni, nayo wala msifate hizi za kando kando kwa sababu hizi za kando kila moja yake kuna shetani ndani yake anakulingania na kukuita, ili uache njia ya Allah subhana wa ta'ala uanguke katika matamanio ya nafsi na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kwa maana hiyo Allah kasema wa anna hadha sirati mustaqima na hakika hii ndio njia yangu iliyonyoka fatabi'uhu fateni njiya kama hiyo wala yatatabu subula wala msifate zile za kando kando fatafarqa bikum an sabili hizi za kando kando zitamuondoa mwanadamu katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala thalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun hiyo vile vile ni wasia mmepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ili mpate kum, kumcha na kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo ni jukumu la kila mmoja wetu ashikamane na njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ajeepushe na makatazo yake ili awe mwenye kufaulu hapa duniani na vile vile kesho akhira inshallah kwa haya tuliyosema tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa nyekusikia kauli na kufata kwa uzuri zaidi atuepushe na adhabu ya jahannam pamoja na adhabu ya kaburi atujalie kalima tola ilaaha illa allah tutamkoletea la mwisho